Capitolul 5, versetul 7 Poruncește și aceste lucruri ca să fie fără vină. Poruncile Harului au drept scop izbăvirea sufletului de sub puterea vinei. Poruncile legii însă aveau drept scop arătarea vinei, fără a da puterea trebuincioasă sufletului de a scăpa de ea. Poruncile Harului se aseamănă cu stăpânul milostiv, care își trimite robul să cumpere ceva din piață, dându-i banii necesari. Poruncile legii se aseamănă cu stăpânul aspru, care își trimite robul să muncească și cu banii câștigați să meargă la piață și să cumpere cele încioase. Poruncește și aceste lucruri ca să fie fără vină. Cu câtă dragoste se apropie apostolul Pavel de suflete, el urmărea cu ardoare vindecarea și fericirea tuturor prin poruncile și sfaturile pe care le dădea, făcând din porunci un mijloc nu un scop. Dacă scopul era atins, era de ajuns, chiar dacă poruncile nu erau împlinite în întregime. În timpul Harului se are în vedere omul, nu poruncile. Poruncile sunt pentru om și nici de cum omul pentru porunci. Niciun tipic și nici o rânduială asemănătoare legii vechi nu se află în Biserica lui Hristos. Legea slobozeniei noului legământ urmărește ușurarea omului și nu împovorarea lui. Poruncește aceste lucruri ca să fie fără vină. Putere curățitoare au poruncile Harului, neprihănirea este un rod natural al lor. Timotei, ca un copil al Harului, era sfătuit de Marele Pavel să poruncească în cadrul Harului, să poruncească păcatului așa cum Domnul Iisus poruncea dracilor, adică să iasă din om. Viața lui de neprihănire poruncea tuturor celor din jur, așa cum lumina soarelui poruncește întunericului și întunericul fuge. Cel ce ne să tacă, nu va ști nici să vorbească. Cel ce n-a învățat să plângă Nu va ști cum să iubească. Cel ce n-a învățat să plângă Nu va ști cum să iubească. Cum să iubească.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 E natural iarăși ca cei aprinși de focul adevărului mântuitor, adus de Domnul Isus prin jertfa lui, să aprinde la rândul lor pe cei mai apropiați, pe cei din casa lor și apoi pe ceilalți. A fi prins de focul Domnului Isus e cu totul altceva decât să știi cu mintea toată teoria focului și dogma despre focul sfânt. Numai cei aprinși pot aprinde pe alții, cei care știu doar teoria focului nu pot aprinde pe nimeni. Chiar dacă nu este iscusit în vorbire, cel aprins de focul mântuirii, prin trăirea lui, va aprinde pe alții și în primul rând pe cei mai aproape de el. Acesta e semnul că este aprins. Nu de teoria focului, ci de focul însuși, iată nevoia sufletelor. A lumina și a aprinde pe alții pentru Domnul Iisus și viața cu el, e dovada cea mai puternică a credinței. Credincioșii adevărați ard tot timpul, când nu mai ard și nu mai luminează, e semnul că s-au lepădat de credință. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Credința care nu mai arde, nu mai e credință. Credinciosul stins e mai rău decât cel care n-a fost aprins niciodată, adică necredinciosul. Cât adevăr se desprinde din versetul amintit odea de -a fi culoare aminte la el, ca nu cumva prin nevegherea noastră să ni se stingă focul credinței. Cine nu-și întreține zilnic focul credinței prin undelemnul rugăciunii al cuvântului lui Dumnezeu și al părtășiei frățești, în primul rând cu cei din familia lui, se leapă de credință și e mai rău ca un necredincios. Sfântul Ioan Gură de Aur ce limpede lămurește acest verset când zice... Cei care propovăduiesc celor străini, iar pe cei din casa lor îi negligează, sunt mânați de slavă de șartă. Avem noi oare de învățat ceva de aici? Să luăm aminte, dacă pe cei apropiați nu-i apropii duhovnicește, cum mai să apropii pe cei de mai departe? Cum o să ai părtășie cu cărămizile de la peretele celălalt al casei, când tu, ca piatră vie în casa lui Dumnezeu, nu ai părtășie cu cărămizile de lângă tine? Cea mai bună dovadă că porți grijă de tine E grija față de ce ai tăi Se poate înțelege și casa Domnului Duhovnicește casa credinciosului Este casa Domnului Credința adevărată Este și taină și lumină Ea este în inimă De cine văzută Dar se arată și în afară prin fapte Prin ascultarea și împlinirea Orânduirilor scrise în Noul Testament Cel ce le de, nu va ști nici să vedeze Cel ce n-a învățat să asculte Nu va ști cum să lucreze Cel ce n-a învățat să asculte nu va cum să lucreze, cum să lucreze, cum să lucreze. Versetul nouă o văduvă ca să fie înscrisă în lista văduvelor trebuie să naibă aibă mai puțin de 60 de ani să nu fie avut decât un singur bărbat. Ce rânduială frumoasă și dătătoare de viață era în Biserica lui Hristos din primele viacuri. Ce limpede să observa lucrarea Duhului Sfânt în toate laturile și trupești și duhovnicești. Ce puternic ardea focul dragostei dumnezeiești în fiecare mădular al bisericii. Dacă n-ar fi fost așa, n-ar fi ajuns adevărul mântuitor până la noi și n-am fi putut gusta harul vieții veșnice și arvuna împărăției lui Dumnezeu. Una din rânduielile Duhului Sfânt în biserica de la început era și grija de văduve, orfani, bătrâni, săraci și bolnavi. Nicio o altă instituție de pe pământ nu a adus atâta alinare suferințelor omenești ca biserica. Spitalul și toate organizațiile de binefacere din lume sunt opera bisericii. În secolul IV ea ființă spitalul, această instituție care a fost primită de toate țările lumii, fără deosebire de religie. Sfântul Vasile cel Mare a pus bazele primului spital din lume. Versetul de mai sus vorbește despre văduvele bătrâne și fără sprijin din partea rudelor pe care biserica le-a luat sub ocrotirea sa. Pentru a nu încuraja lenea, lăcomia și alte păcate, biserica a pus anumite condiții. Văduva, de pildă, trebuie să aibă mai puțin de 60 de ani și să fi fost nevasta unui singur bărbat. Numai așa era înscris în lista văduvelor, iar biserica, prin ajutoarele pe care fiecare mădular era dator să le pună deoparte în fiecare duminică, împărțea în mod regulat cele trebuincioase săracilor. Dacă dărnicia n-ar fi fost trăită practic de fiecare credincios, n-ar fi fost cu putință întreținerea văduvelor și a tuturor nevoiașilor bisericii. Cât de mult avem de învățat noi cei de azi de la cei din vechime. Și astăzi sunt atâtea nevoi în adunarea Domnului. Cine să le acopere? Ca și alte lucruri duhovnicești și absolut necesare în biserică și dărnicia a slăbit. Să nu uităm că trăim vremurile de pe urmă, când dragostea se răcește din pricina înmulțirii fără de legilor. Dar noi care știm lucrul acesta, suntem datori să veghem și să nu lăsăm mână liberă vrăjmașului. Ferice de cine pune în practică orice învățătură adevărată. Ferice de cine ia seama la mustrarea Duhului Sfânt. Încă un gând... Dacă o văduvă, pentru a fi înscrisă în lista văduvelor, deci pentru o rânduială pământească de câțiva ani, trebuia să împlinească niște condiții, dar pentru om, ca să devină copil al lui Dumnezeu, mădular din trupul lui Hristos și slujitor al lui Dumnezeu, oare nu trebuie să îndeplinească anumite condiții? Fără îndoială? Care sunt aceste condiții? 1. Să primească prin credință și pocăință pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor și Domn al întregii sale vieți, prin primirea cuvântului Său această sămânță dumnezeiască. 2. Să se lepede de sine și de tot ce are. 3. Să-și ia crucea lui în fiecare zi și să meargă pe urmele Domnului. În înțeles duhovnicesc, un credincios ca să facă parte din trupul lui Hristos trebuie să împlinească toate condițiile puse de Domnul Isus: lepădarea de sine, lepădarea de tot ce are purtarea crucii și călcarea pe urmele lui Hristos. Duhovnicește înțelegând de lucrurile văduvă înseamnă sufletul care s-a lepădat de sine și de tot ce are care nu mai are niciun sprijin în lume decât pe Dumnezeu. Cine spune că este văduv să dovedească acest lucru prin faptele arătate în versetul 10. Cel ce n-a să aștepte, nu va ști să biruiască. Cel ce ce n-a să moare, nu va ști cum să trăiască. Cel ce n-a învățat să moară, nu va ști cum să trăiască, cum să trăiască, cum să trăiască. Versetul 10 să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fie spălat picioarele sfinților, să fie ajutat pe cei nenorociți, să fie dat ajutor la orice faptă bună. Desăvârșit examen Pentru ca o văduvă să fie înscrisă în lista văduvelor și astfel biserica să-i poarte de grijă până la moarte în toate lucrurile, trebuia să îndeplinească toate condițiile arătate în versetul de mai sus. Biserica nu lua în grijă permanentă decât pe cei născuți din nou, pe cei care au ajutat cu lepădare de sine lucrarea lui Dumnezeu, pe cei care îl reprezintă cu credincioșie pe Hristos pe pământ. A lua în grijă permanentă pe un leneș, pe un lacom sau pe un defăimător de Hristos înseamnă a încuraja lucrarea păcatului și a diavolului, înseamnă subminarea bisericii. Biserica ajută și alți nevoiași, chiar dintre necredincioși, dându-le în felul acesta ocazia minunată de a-i apropia de Hristos, Mântuitorul, făcându-le un bine dublu. Dar, zic iarăși, n-ajută niciodată lucrarea păcatului și nici nu încurajează lenea prin binefaceri. Sfințenia nu lucrează decât la propășirea Sfințeniei. Adevărul nu poate fi binevoitor față de minciuna. Dragostea nu poate înlezni lucrarea diavolului. Văd va trebuia să fie cunoscută pentru faptele ei bune, pentru creșterea copiilor, pentru primirea de oaspeți, pentru spălarea picioarelor, pentru ajutarea nenorociților și pentru ajutorul oricărei fapte bune. Fericită cunoaștere! Numai cine e cunoscut așa merită toată încrederea și îi se poate da orice misiune duhovnicească, poate fi primit în cămara tainelor lui Dumnezeu și poate fi așezat la masa bucurilor dumnezeiești. Când îl cunoști pe cineva din faptele lui, nu mai e nevoie să vezi ce teorie împărtășește. Văduva adevărată era cunoscută prin ajutorarea nenorociților, prin creșterea copiilor și prin spălarea picioarelor sfinților. Clement Alexandrinul, în Cartea VII a sale, zice A spăla picioarele sfinților înseamnă a să vârși fără rușine slujbele sfinților cele mai josnice și cele mai de pe urmă. Sfântul Ioan Gură de Aur, tâlcuind acest loc, spune, a spăla picioarele sfinților înseamnă a te ocupa de creștinii cei mai neînsemnați și nu atât de cei mai cunoscuți și mai cu vază. Tot el spunea, toți creștinii sunt sfinți, chiar dacă nu fac minuni și semne. Adevărata legitimare în fața oamenilor prin care ei te cunosc cine ești sunt faptele tale, copila lui Dumnezeu, fratele meu, ei văd credința ta din faptele pe care le săvârșești mereu, nu numai din când în când. Zice Mântuitorul Hristos credincioșilor săi, Voi sunteți lumina lumii, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Faptele bune sunt rodul credinței adevărate, întâi pomul, apoi rodul. Dacă oamenii văd credința noastră din faptele noastre, Dumnezeu vede faptele din credința noastră, pentru că El ne-a dat credința cea adevărată care mută pe om din împărăția întunericului în împărăția luminii, transformându-l în lumină. Lumina se legitimează prin ea însăși. Văduvele, ca să fie înscrise în lista văduvelor, trebuiau să dovedească prin trăirea lor acest lucru. Ca să fim scriși în cartea vieții, trebuie să dovedim și prin faptele bune, hotărâte de Dumnezeu. Spălarea picioarelor sfinților era un ajutor, o îngrijire a trupului lor, care după o călătorie cu picioarele goale sau cu sandale, prin praf sau noroi, cum era în țările Orientului sau în țările mediteraneene, aveau absolută nevoie de așa ceva. Văduvele credincioase puteau să facă slujba aceasta, era chiar foarte potrivită pentru ele. Nu este vorba aici de o ceremonie religioasă, Credinciosul care prin munca lui duhovnicească dă naștere la copii duhovnicești, care ajută pe cei nenorociți aducându-i sub adăpostul harului lui Dumnezeu și spală picioarele sfinților, adică în smerenia adâncă înlesnește lucrarea lui Dumnezeu, credinciosul acesta merită cu prisosință toată atenția Bisericii lui Hristos. Bucuria Domnului Isus este să ne vadă scriși în cartea vieții și să dovedim clipă de clipă prin trăirea noastră că facem parte din neamul lui. În împărăția acestei lumi nimeni nu pune pe cineva într-o slujbă de medic, de inginer, de profesor dacă nu aduce un act scris și semnat de o autoritate științifică prin care se recunosc capacitățile sale. Așa și în împărăția lui Dumnezeu și în lucrarea lui dumnezească de pe pământ, nu se intră fără nașterea din nou, dovedită practic printr-o viață de asemănare cu Domnul Isus Hristos. Cum a trăit el, trebuie să trăiască și cel născut din sămânța lui. Cine ascultă în totul de cuvântul scris al lui Dumnezeu, este primit în comunitatea sfinților și în lucrarea unică a Evangheliei care se face prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu are părtășie cu niciun om nenăscut din nou.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 Cel ce n-a-nvățat să tacă, Nu va nici să vorbească, Cel ce n-a-nvățat să plinge? Nu va cum se iubească. N-a învățat să plingă, Nu va ști cum se iubească, Cum se iubească, Cum se iubească. Nu va ști nici să vegeze Cel ce n-a învățat să asculte Nu va ști cum să lucreze Cel ce n-a să asculte nu va ști cum să lucreze, Cum să lucreze, Cum să lucreze. Cel ce n-a învățat să aștepte nu va ști se biruiască, Cel ce n-a învățat să moare, Nu va ști cum să trăiască. Cel ce n-a să moară, Nu va ști cum să trăiască. Cum se trăiască, Cum se trăiască. Ce ce ne-a învățat să lupte, Mă va dobândi cu nuna, E pierdut pe totdeauna. Și și n-am învățat să creadă. E pierdut pe totdeauna. Nu pe totdeauna. Pe totdeauna.